Détakör. Disputa a cselekvés művészetéről. A műsor alatt véleményükkel bennünket a d 89 es számon. Kinek a kedves rádiológatoknak lakatos Gyula vagyok. A Krétakör mai adásában az internetes újságírásról fogunk beszélgetni, mégpedig nem magánszemélyek esetében. Amennyiben önöknek van tapasztalatuk e témával kapcsolatban, illetve részt vesznek esetleg valamilyen hasonló tevékenységben, akkor kérem hívjanak minket, osztják meg a véleményüket. Hívhatnak minket a 489 es számon, illetve a as számra, mely utóbbira MSNT is küldhetnek. Mielőtt belevágnánk ebben a témának az ismertetésében, szeretném felhívni kedves figyelmüket az én még mit mondtam? MSN. MSN, akkor még bocsánat. Nagyon benne vagy a cset hangulatában, úgy látszik, én nem tüttem Igen, mert két kedves is tulajdonképpen most találkoztam csak személyesen, mindig én ilyen internetesen, és akkor ugyan sokan vannak a MSN-en, de sm t várunk. Biztos tudják, hogy még én korán kellő típus vagyok, és akkor még most már lehet, hogy fáradok. Szóval Mielőtt még belekezdenénk, lenne egy felhívásunk, amit szeretnék ismertetni önökkel. Civirádió Góv. Go... Eh, nem kezdem még egyszer. A Civirádió Krétakör, vagyis ez a műsor égisze alatt könyvgyűjtésben kezdtünk a Szlovákiában lévő magyar települések könyvtárai számára és szeretettel kérjük és tisztelettel Önöket, amennyiben tudnak segíteni e programban, tegyék meg, nem kell itt nagy mennyiségű, egyként kömnek is nagyon örülnek, mert nagyon nehéz helyzetben vannak, főleg vallási, ezoterikus, egészséges életmóddal kapcsolatos, életvitelle kapcsolatos könyveket, szép könyveket, művészeti, illetve gyerekeknek való könyveket várunk. És hogyha tudnak segíteni, akkor kérem keressenek meg kétféle módon, vagy ide személyesen behozhatják a civil rádió stúdiójába, ahol gyűjtik a könyveket, illetve írhatnak levelet is a govinda.civilradio.hu-ra, és akkor mi szívesen elmegyünk, amennyiben ez a beszállítás ide a rádióba ö, problémát okozna. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Most pedig akkor térjünk rá a műsorunk témájára, ami az interneten való újságírásról szól. Állandó beszélgető társam és műsorvezető társam a Bányai gézával, vagyunk itt, illetve van két kedves vendégünk, és még majd jön még valaki, aki sajnos a, a közlekedési helyzetnek megfelelően még nem tudott ideérni, de szeretettel köszöntöm itt a stúdióba két kedves vendégünket, Sági Erzsébetet, aki a Mentrópia internetes lap újságírója és Tóth Irént, aki egy érdekes foglalkozást űz magánemberként, Jelmez készítő, és elárulom kedves hallgatóknak, hogy hát most jött vissza nemrég Genföl ahol szintén ilyen ügyben volt ki. Hát ez egy szép dolog, mert arról beszélgetünk, hogy a jelmezkészítés készítés is egy művészet, mert hozzá kapcsolódik tulajdonképpen a magához, az előadáshoz, nem lehet csak úgy. Na most kitalálok Igen. valamit, nincs összhangban a sorra. Nem, teljes összhangra kell a színpadképbe, jelmezekre és a szöveggel Tehát akkor törekeni. a, a színházművészetnek egyik fő oszlopos Igen. Na, nagyon szuper, gratulálok ez szép tevékenységhez. Én, hát szerintem két-három hónappal ezelőtt egy internetes újság van, ahol én is szerepelek, Felhívást tettem közzé, ez ennek az alapjának a műsornak is tulajdonképpen, hogy engem nagyon foglalkoztatott az, hogy különféle emberek, különféle típusú emberek miért vesznek részt egy ilyen internetes újságírásban, szerkesztőség szerkesztésében, ami tulajdonképpen ingyenes, és bárki részt vehet benne, hát a megalkotók szerint, hogyha nem ír, vagy nem publikál olyant, ami ugye etnikai társadalom, vagy politikai, vagy valami, ami, ami nagyon durva lenne, Biztáról. tehát bárki ezen részt vehet. Ez az oldal, hát ez nem árul titkot, szerintem nem is baj, ha meg tudják a kettes voltok. ez a Virtus.hu ingyenes uh, szerkesztés, bárki által szerkesztett uh, internetes oldal, és hát elég sokan reagáltak erre, hogy ez szép ötlet, meg jó ötlet, és én kértem, hogy akiknek van kedvük egy ilyen rádió műsorban szerepelni erről az internetes újságírásra magán személyek területe kapcsán, akkor jelezzenek. Nagyon sokan jeleztek, és nagy is nagy gondba kerültem én ezzel, mert tulajdonképpen mindenki, aki jelenkezett, az maga nemében egy, -egy, egy értéket képviselt. És hát nem tudtam dönteni, és akkor ugye le is írtam én ezt ott az újságba, hogy csak úgy tudtam választani, megkértem az egyik gyereket, hogy kalapba rakta, hát raktam, hát elképesen kalapba a neveket, és hogy hát húzzon ki neveket, és akkor hát így, így tudtam úgymond igazságosan dönteni, és akkor ennek eredménye az, hogy hát például ti is itt vagytok, meg jön majd még egy kedves vendég is. Ez nagyon érdekes különben, mert hogy mi Erzsébettel, vagyis Lótusszal személyesen is ismerjük Igen, már le. egymást. Ez az tényleg érdekes, Én mert is most, most derült ki, hogy igen. Nekem ez, ez... És egy másik oldalon ismertük meg egymás ráadásul. És akkor, tehát így alakult ki, így jött ki ez a műsor. Ami engem ezzel az egésszel kapcsolatban foglalkoztatott, ugye hát én elárom a kedves hallgatóknak, akik ismernek, azok tudják én, vagyok egy nagy meg mit tudom én mi, mi. De hát én is publikálok, a kezdetek óta ezen az oldalon, már háromszáz valahány írás, meg cikk, meg mit tudom én mi, mi van. Engem két dolog foglalkoztatott az elején. Az egyik az, hogy ugye, hát nem vagyok már a fiatal a korosztályból való, 54 éves vagyok, és annak idején, amikor én fiatal voltam, akkor ugye a, abban a rendszerben az volt, hogy vannak az olvosok, meg az újságírók. És amikor jött ez a nagy változás, meg lehetőségek kora, meg kiszélesett a világ az internetek kapcsolatban, én megmondom őszintén nekem elsőleg egy ilyen kis vagy meg nem értés, vagy ilyen kis görcsolt bennem, hogy hát hogy lehet az, hogy most bárki írhat, amikor nem is újságíró? Tehát nem végezte el az iskolát. Hát, szóval mi, mi jó ez a nagy szabadság ebben a téren, is, hogy most bárki írhat. Aztán, ahogy ugye az oldalon én is néztem mások írásait, tapasztaltam, hogy XY személyek miket tesznek föl, akkor rájöttem, hogy teljesen ismeretlen emberek, akik nem rendelkeznek szintén semmilyen újságíró, vagy bármilyen ilyen képzettséggel, olyan értékeket közvetítenek, hogy hát le a kalappal előttük. Igen. Ez nagyon érdekes, mert sokszor egy abszolút civilnek az írása sokkal jobban meg tudja ragadni az embert, mint, mint egy profi újságíró, mert tudjuk a Virtuson is nagyon sok profi is jelen van. Én azt gondolom, te arra vagy kíváncsi boldogság, hogy miért, ugye? Hát én én azt gondolom egyrészt, hogy látva lássanak. Meg kell, hogy mutassa magát mindenki, és hogyha uh -huh. Ha az írás az az ága, amit ő, ő, ő művel, akkor ott, ha festő, akkor is van módja föltenni, mert például az én cikkeimhez a barátnőm, Koguc Nóra szokott képeket adni, és én boldogan fölteszem, őt népszerűsíti, én viszont írok az ő képei alá. Úgyhogy ez ilyen oda-vissza. A másik pedig, hogy nem mondhatom el senkinek, elmondom, hát mindenkinek. Sokan írnak a blogolás az már egy rége óta űzött műfaj az interneten, az most átgyűrűzött ide a virtuosra. Látom, sokan az életüket tárják ki, és várják a megoldást tőlünk, olvasoktól. Én egy érdekes helyzetben vagyok, ugye szakmám szerint könyvtáros népművelő és újságíró vagyok. Ez nekem segítség is, meg egy kicsit akadályoz is, és hogy miért írok itt, mert tesztelem mindazt, amit a mentorópjában, a munkahelyemen leadok. Oda nem nagyon írnak be, lehetőség van rá, de mégsem szólnak annyian hozzá, mint itt a Virtuson. Az ott megjelent cikkeimet szoktam ide feltenni, és akkor nagyon boldog vagyok, amikor jönnek a reakciók, és én válaszolhatok, és elmondhatom a hátteret is. Ö ez most nagyon érdekes, hogy maga egyszerre újságíró is, mert azon gondolkoztam, hogy tulajdonképpen azért nem ártan egy pár szót arról beszélni, hogy mitől, mi a különbség az újságíró és a, egyáltalán az író ember között, mert a, mondjuk a legtöbb író, aki mondjuk könyvet ír, és egyszerűen a világról van érdekes vélemény, amit, amit jól meg is tud fogalmazni, nem kötődik igazából szakmai képzéshez, Műveltséghez azért kötődik elég erősen. Mondjuk a legtöbben bölcsészek szoktak lenni, de nem előírás, bármi lehet, vagy akár nem kell, hogy tanult ember legyen egy író. Az újságíró pedig valahol, különösen manapság, az egy olyan fajta speciális szakmai hát, tudást feltételez, hogy bizonyos helyzetekben, mondjuk, mint hírszerkesztő, vagy, vagy egy az újságkészítés folyamatában, mint egy riporter, vagy bármi hely tudjon állni, gyakorlatilag bármikor ö, vízbe dobható ö, személyként. Amit nem várunk el az írótól, vagy az embertől hogy ő bárkivel leüljön, és bármiről készítsen egy anyagot, vagy egy, egy, egy beszámolót, egy eseményről. Az újságírónak én azt hiszem, ez az a plusz, amit meg kell tudnia csinálni, hogy tulajdonképpen bárhova öt el lehet küldeni, és elméletileg, hát azért inkább a szakterületéhez kötődően ö, ö, a, ott szabatos beszélgetést, beszámolót, hírt, stb. tudjon szerkeszteni, vagy pedig az újság Ban, mint egy szerkesztő magát az újságot mint mint egy különálló hát alkotást össze tudja állítani, tehát egy egy robotot meg tudjon szerkeszteni, vagy, vagy egy főszerkesztő, hogy egész újságot meg tudjon csinálni úgy, hogy az a, az olvasóknak és a kiadónak stb. és már egy csomó minden más is, igény is bejön, hogy ez gazdaságilag és képes legyen működni. Tehát az egy ilyen professzionális hozzáállás. Én így látom. De én ezért nem tudom, hogy a bloggereket, vagy blogolókat, azokat kell le újságírónak nevezni. Mert ugyanakkor van egy, egy ilyen vitarus, egy végül, és akkor akik ilyenek, valamit közölnek a világgal, nem sokba különböznek az újságíróktól. Én azt hiszem, hogy az alapvető különbség, hogy az írót megkeresi a téma. Igen. Az újságíró pedig keresi a témát. Én legalábbis így élem meg, és hát arra vetemettem utóbb, korábban soha nem fordult elő, hogy verset írnék És az adventi időszak hozott nekem egy olyan pillanatot, amit valószínűleg Morci és a többiek, akik nagyszerű verseket írnak, ihletnek neveznek, mert a prózaírásnál ezt azért nem sarkítanán ennyire ki az ihlet szóra, de a versen, igen, hogy fölébredtem, engem én valásos ember vagyok, engem az adventi időszak fölkészít, és aztán jöhet az ünnep. És egy ilyen e éjszaka. Után fölébredtem, és vers sorok motoszkáltak a fejemben. Mondom, Atya Isten, de kiírta? Ú, nem emlékszem, megnéztem az interneten, beírtam a sorokat, és senki nem írta. És akkor döbbentem rá, és a családom is megerősített a keresésben, hogy tényleg nincs. Hogy ez az én, én ajándékom föntről nyilván. És ez nagyon, nagyon szép példája az ihletnek is, ugye, hogy ez egy Igen. isteni ajándék, nem ihlet. pedig így Igen. van. Igen. Igen. És akkor ezt írtam, a uh -huh. adventi koszorú, vagy gyertyáim címmel, és négyet, ugye már a négy vasárnap, és utána, hát, már kerestem magam is az ihlettel való találkozást, és több versem is született, meglehetősen sikeresen fogadták. Azt mondtad, boldogság, hogy a, a virtus... És ott, egymást ott a, igen, Az ott van ilyenek uh, de Igen. Én meg a, a Lótusz és Morci. Aha, Bocsánat, ami okay. olykor itt megfeledkezünk a civil nevükről és így szólítjuk egymást. De ha felmennek a virtusra, akkor ezeken a neveken megtalálnak, igen. és akkor ma már tudják, igen. hogy ki az, aki beszélt. Igen. Így uh -huh. van tehát, hogy ott a virtuson fizetést is adnak tulajdonképpen, de az más kérdés, hogy mi mindannyian nagyon gálánsan felajánlottuk ezt az ott kereshető pénzt, jótékony célra, mert volt az adminnak egy kérdése, hogy vaduk köztünk olyan, és mindenki azt mondta, hogy igen, neki nem kell ebből semmi, hanem ezt így felajánljuk. vagy a virtus fejlesztésére, vagy gyerek étkeztetés, vagy hasonló célra van egy ilyen topik ott nyitva, ahol lehet jelentkezni. Mondjuk e ez, a, ez a fizetést kapunk érte dolog, ez, ez jelképes végül is, csak forintokról van szó, de hát mivel több ezer szerző van a virtuson, ez, ez elég jelentős összeg is lehet végül is. Engem az érdekel, hogy mi a véleményetek arról, hogy ugye arról beszéltünk már, hogy ez egy nyílt internetes újság, bárki szer szerkesztetek ki, nem szegély meg a szabályokat, az ott leírt ö, tételeket. Hogy vajon az embereket, ez nem valami olyan... Na most végre én is elmondhatom a magamit, én is köz, közvetíthetem a világnak, hogy én is létezem, és e, ezek a gondolataim, és na most hallgassátok meg, és akkor majd nem egy olyan kis, hogy mondjam, hogy na hát én is vagyok, én vagyok olyan, és akkor... Van, aki így fogja ezt fel, van, aki így fogja ezt fel, hogy na most, most én ezzel az írásommal megmutatom, de az az igazság, hogy először, először meg kell magunkat ismertetni ahhoz, hogy, hogy, hogy olvassák egyáltalán a cikkeinket. Mert amikor valaki felkerül az oldalra, akkor általában nagyon kicsi az olvasottsága. Tehát, ha, ha egy új jön, Abszolút nem érdemes az a legjobb írásával kezdeni. Tehát amíg, amíg nem ismerik, addig, addig elúsznak az írásai. Morci, vitatkozom veled. jó, A vitatkoz. legjobbal kell kezdeni, mert a kutyacsák fog figyelni ránk, ha az első rossz. Én ugyanis hmm. megtanultam már jó pár éve... Te nem römböző. biztos, hogy mindenki tud és erre jót érni, nem? De, de ezek már nem úgy jönnek, hogy akár uh -huh. hanem a meglévőket pakolgatják uh -huh. föl többnyire. kiderültek legalábbis. Uh -huh. Tehát az jó pár éves tapasztalat van. Majd hogy a fiókban, van neki otthon úgy van. valami, és akkor és a ott vagy előbb. Egy hát, akkor keresel már ki a legjobbat, ugyanis mi azt szoktuk tenni öreg rókák. Hogy az újakat mindenképpen üdvözöljük, és az első írását, azt mindig illik megnézni, mert milyen jól esett, mikor én oda és rám is rám szólt valaki, hogy ki vagy. <gül> és akkor megmutathattam, hogy ki vagyok. Úgyhogy én azt mondom, hogy a jóval kell kezdeni, másrészt meg, amit te kérdeztél, boldogság. Hát, az egy érdekes világ az internet, ez most egy másik műsorba tartozza, de itt, itt is érvényes, az arctalanság. Tehát nagyon sokan nem élnek, hanem visszaélnek ezzel a lehetőséggel, hogy nem kell megmutatni magamat. És akkor ott én vagyok, aki vagyok, mégis még az igazi nevét nevet, így, így van, van adtam magamnak uh -huh. egy nevet, lehet, hogy nem is az a nemű vagyok, amiről a nevem szól, és, és akkor ott írnak, és veszekednek, bizony ott van, a virtuson is ott van egy ilyen társaság, én, én nem vagyok, én egy nyúl vagyok, és halak. Na no most... Bátornyul vagyok, ha valakit nagyon bántanak, akkor én kiállok mellette, ezért aztán már kaptam párszor én magam is, megruháztak érte, de azt mondom, hogy nem kell veszekedni ezekkel, nem kell törölni, ki kell kerülni őket, ez nem arról szól, az irodalom az ne harc legyen, illetve harc a témával, harc magammal, mert például meghúzni magamat, ugye Marcia, azt a legnehezebb. Azt nem lehet. Azt az nagyon Na, fáj, egy, minden egy, egy, ilyen, fáj. egy ilyen fajta ö, újságnak milyen, ö, nincs szerkesztő, tehát más nem fogja meghúzni. Maguk vagyunk a szerkesztők, léteznek uh -huh. kis virtusok, az enyém a lótuszvirtus, és boldog vagyok, hogy többen már bekérezzedtek. Ez olyan, mint az újságon belül egy kisebb rovat? Ez vagy egy, egy nem. Ez. Ez, ugye van sok-sok cikk, amit oda uh -huh. bekerül. Az, a, a, amikor te e, Belépsz, akkor azt látod, ha nem vagy regisztrálva. De ha, ha én ott tag vagyok, akkor kialakíthatom azt a világot, amit látni szeretnék magam körül, azokat az embereket. És akkor azok a cikkek jelennek neked meg? Többnyire azok jelennek meg a főoldalon. Nem mindent olvastam, és nem mindenhez szóltam, de ezektől az emberektől őket kedvenceimnek jelölhetem és szerkesztőim mi. És ha a szerkesztőiben jelölöm, akkor kérdezés nélkül tehetnek fel az én oldalamra cikket. És akkor kialakul egy olyan világ, ami az egyén. De ezt közönséges olvasó is megteheti? Ha regisztrálja magát, bárki megteheti, és akkor ott lesz egy gyűjteménye, uh -huh. ami arról szól, amit ő szeret látni. Uh -huh. Ahogy én látom a világot, én, én ezt uh -huh. a címet adtam a rova, nem rova, tehát az a lótus. a belül. Igen. És neked, is, neked nekem, is? Nekem nem. Mert nekem sincs, tehát akkor mi te még rá se jöttél, hogy ez egy milyen jól működik. A nem. Van, Igen. Ott Szerkesztőként ott vagyok vagy. lótusznál, és meg nagyon sokan bejelöltek Igen. szerkesztőjüknek, tehát ha írok egy cikket, akkor sokan viszik a saját újságot. Igen, hát én is azt látom, hogy mindig akkor hozzászólnak, hogy na vittem a női Maxi. virtusra. Ezt most nagyon nem is tudom elképzelni, tehát nyilván meg kell majd nézni én hát egy egyszer, egy egyszer-kétszer megnéztem a Virtust. Igazából nekem a nevével volt bajom, ez a virtus nem nagyon tetszik mm. nekem, de ez, ez pont azért, a Virtus olyan, mintha valamilyen... Haddokozni akarnak. Nem, most, őszintén szólva valamilyen, én először azt hittem, hogy ez egy ilyen magyarkodó mm. lap, és hát láttam, hogy nem az, de a név nem... Ő, tehát de lehet, hogy csak nincs jó megmagyarázva, vagy nincs, nincs a közszóladban megfelelően belevéve, mert nyilván azért ez nem egy, nem valami, e, tehát ez elég gép. Nem használjuk ezt a szót, azért idegen mm -hmm. neked, mert már nem. Vagy ha az ember, a magyar, Platform a és az most az most. Igen, és, és, a... és az emberről <gül> pontosan ez ilyen. <gül> igen, nem, a politikai kérdés. inkább az, vagy, hogy mi van te azért a virtuskodás. De én azt látom például Ez ezen az oldalon is, azért több a kulturális, meg Persze. más érték, mint a politikai. De láttam, Ez hogy nem olyan, csak... Vannak itt akik újságcikkeket is képesek írni. Amíg elkövettem azt a hibát, ezt hibánk lehet nevezni, hogy a magának a Virtus szerkesztő alapítója felállítja a lehetőséget, hogy bármi kérdésem van, akkor azt ő szívesen megválaszolja írásba. Hát ugye ezt jó lett volna talán megkérdeznem tőle, hogy miért Virtus név alatt fut ez az egész. Valószínűleg nem orta. erre gondoltam, erre. én úgy... Biztos megvan neki az okonom hogy miért. Azért nekem egy kérdésem, ez a fajta újság, ez az szóval azért egy egyedülálló valami, ebből nem hiszem, hogy túl sok lenne, ahol, ahol tulajdonképpen újságszerűen ö, ö, áll össze egy anyag, mert leginkább blogokat szoktak az emberek csinálni, és ugyan a blogoknak szokott lenni valami központi lapja, de az messze van attól, hogy, hogy egy, egy, egy újságnak nevezzük, az legfeljebb valami kis segítség az eligazodáshoz. De van egy blog az önmagának kell, hogy megteremtse a a közönségét, és az többnyire azért elszigeteltebb más blogoktól, még akárhányszor van összekapcsolva. Nem, nem jelenik meg együtt az anyaga másokkal, hanem mindig az, egy, az, az csak az önmagába való világ. Ezt is külön kipróbálták, hogy csinálnak ilyet, vagy pedig, vagy pedig ezt kifejezetten úgy gondolták, hogy ezért ezt az újság írói megoldást fogják választani a közlésükre. Vagy kísérleteztek bloggal is. Én nem igazán. Van. Azért csináltam, ez egy olyan spejz szerep, ahol gondoltam összegyűjtöm, de végül is a Virtus erre is nagyon alkalmas. Itt is azt kell gyűjteni, hiszen van egy olyan pont, nem menüpont, de egy kis kattintás alatt van, hogy az én műveimet szétálja, és akkor mm -hmm. ott megtalálok bármit, és visszakereshetek bármit, de nem törölnek. Ez érdekes, mert annak idején az egyik ok, hogy én ide beléptem, szintén ez volt. Hogy, hogy legalább egy helyen legyenek nekem a, a dolgaim. Ez nálam is sokáig így mm -hmm. működött, de én a blogolásból indultam. Igen? Igen. <coughs> én Gyula, is a... te is bloggolsz. Én megvallom nekem. A, a, a, tehát fölrakom a, a Virtusra is, utána menek a blogokra. És, és van különbség de. közte? Hát Mert a, ebben a ebben gondolkoztam, én, én, hogy én a, nekem a blogolás arról szólt, hogy leírtam az aznapi gondolataimat, érdekes történéseket, és akkor, akkor ebből jutottam el oda, hogy novellákat napló kezdtem napló írni, és akkor igen, ez klasszikus volt, igen. napló volt. Uh -huh. Én kislányboromban és... sem írtam napot, valószínűleg én ezért sem. maradt ki. Lehet, De lehet. Soha. Mondjuk uh -huh. azelőtt én sem írtam soha, csak uh, valahogy olvasgattam a mások gondolatait, és, és, és akkor leírtam, nem találkoztam akkor még a virtussal, és akkor leírtam ott, ahol voltam, hogy, hogy nekem mi ugyanarról a véleményem. Uh, nagyon rossz volt, mert ott, ahol ez történt, ott nem volt semmilyen visszajelzés. Csak ö, nekem ez, ez, a, ez akkor odaig jutott, hogy, hogy egy ilyen íráskényszer alakult ki elég gyorsan, és akkor... Ö, kezdtem novellákat írni, és, és jöttek a versek ilyen terültékből. Tulajdonképpen mondhatjuk, vagy. hogy a virtus alapítóiök ezt létrehozták, egy nagyon jó húzást csináltak, mert rengeteg értékes embernek adtak mm -hmm. lehetőséget arra, hogy a gondolatait kifejezze. Igen, hogy megadja, amint hogy neked is megadta meg nekem is, hogy akkor Igen. egy helyen összetárolja. Igen. De ezáltal kinyitotta a világ felé ezt az ismeretet. Igen. És én például nagyon sok jó barátot szereztem Igen, ezáltal, ez amit szintén köszönök már egy étenek keresztül is a Virtus megalkotóinak, mert különben nem lett volna. De ugyanakkor az is érdekes, nekem egy kicsit fura helyzet, és nem is tudom igazán kezelni, hát ha nektek most van valami jó ötlet erre, amikor ez az egész dolog, én nem titkoltam akkor se, nekem nagyon sok olyan barátom van, akik nagyon értékes emberek. Nagyon jó dolgokat fogalmaznak, meg írnak, és én több olyan cikket, írás tettem föl, ami nem az én szellemi termékem, de úgy érteztem, hogy az én világom teljesen azonosul vele, én képtelen vagyok úgy megfogalmazni, hogy azt egy tanulmányt úgy elkészíteni, és ezért közrehattam a világnak, nem is titkolva, hogy odaírtam, hogy XY Szilágyi Márta tanulmánya, mert hát az ő tanulmányaiból raktam föl a legtöbbet. És nagyon örültem, hogy nagyon sokan kerestek meg azért, hogy hát ez tényleg fantasztikus, vagy nagyon jó, ki ez az ember, meg hogy van, kérdéseket fogalmaztak meg, hát amire tudtam válaszolni, válaszolt, amire nem írtam a Mártának, hogy ez volt, az volt, hát mi a véleményed írjál. Aztán egyszerűen csak jött egy idő, hogy a plágium, ha jól fogalmazom, igen, hogy saját, csak saját szellemi termékét... Uh, ezt bevezették a... Igen, most már ott van a szerke, amikor belépsz és írod, hogy cikírás, akkor ott van, hogy csak saját szellemi termékedet rakhatod föl. Ennek komolyokra hm. volt. Egy pillanat, nagyon csak komoly, pillanat, én az És most nekem itt, itt, itt, itt van egy érdekes szituáció, ugye, mert nekem is vannak blogjaim, és nem tudok mit kezdeni a kedves ismerősöm, meg több más ismerősöm fantasztikus szellemi termékével, mert ő nem teszi föl, mert olyan típus, aki nem akarja. Ilyenkor a megoldás az, hogy Szilányi Márta néven regisztrálsz. Igen, mondjuk nekem is Persze, ez a magyaros megoldás. Hát kiskapón, és akkor ennyit nekem ez egy dilema, hogy sokszor, hát szeretném megosztani nagyon értékes ismerősöknek értékbe egy gondolatait, de nem tudom megtenni, mert Hát nem nehogy... ez valaki szól ilyenkor. Még nekem nem szóltak, de ott van a szerkesztőség, amikor idol a cikket, hogy ha. Na de ha neked ő egy ismert partner, hát nem, a, nem tudom, hogy honnan szeded le azokat az anyagokat. Nem, nem. Most hogy azok, ellen, azok ellen uh, született ez az intézkedés, vagy vezették be, akik nem úgy tették fel, ahogy te, hogy szilágyimáta barátomat idézem, hanem én vagyok ilyen zseniális, uh -huh. és ezt én találtam ki, és ott írja, amin ha így valami. van, és utána uh -huh. a rákattintanak, és megtalálták a forrást. Uh -huh. Hát ilyet nem lehet csinálni uh -huh. Ez És ez, ez sorozatban, ez sorozatban uh -huh. volt. Igen, Tehát igen. A, a más receptjei, más uh -huh. fotókkal, a útleírás, körlevél, körleveleket raktak felsorozatba. Uh -huh. tehát, tehát nem azokat az értékeket, amiket megszoktunk egy évvel, másfél évvel ezelőtt, amikor mi például felfedeztük magunknak a virtust. Úgyhogy ezek, ezek ellen, és általában azok, ugyanazok az emberek követik el ezt, tehát ugyanazt teszi fel tehát a körleveleltét, szisztematikus szisztematikusan, szisztematikusan így építi fel a lapját, Van, volt olyan főszerkesztő is, hogy csak abból állt. Így érthető. My Lord, let me praise you, let me sing and dance for you, let me play on my guitar for you all in true. Folytatjuk itt a civil rádióba a Kritakör adását az internetes újságírásról, privát személyek esetében, és ha jól tudom, egy közös hallgató van a VIENA vonalban. Jó napot kívánok! Nagyon jó napot kívánok! Sáblik Herik vagyok, a Mentropia Kultúrán Csöztesztesztesztesztesztesztesztesztet elnöke, és hát azért telefonálok, mert az előző, hát a zene előtt a az ember azt mondta, hogy vannak ismerősei, akinek vannak értékes írásai, és hát mi üzemeltetünk egy honlapot, illetve hát kiadunk egy internetes újságot, amit az Országos Széti Működtel is és oda pont olyan írásokat próbálunk összeszedni, összegyűjteni, amit egy kicsit túlmutatnak a jelenlegi cikkeken, újságíráson, gondolkodáson, valóban próbálnak valószínűleg pozitív világképet, értéket közvetíteni. Úgyhogy hát erre szeretném fölhívni a figyelmét, hogy amennyiben vannak ilyen írásai, akkor ezeket szeretettel fogadnánk. Hát jó, nagyon szépen köszönjük az információt, majd akkor ezt megbeszéljük még majd műsor után, hogy hogy lehet, meg mind lehet, és akkor hát szerintem élni fogunk vele. Uh -huh. Köszönjük jó, az helyben. információt. Köszönöm szépen. Ilyen is köszönöm. Viszont, Viszont Beszéltünk, hogy az előző részben, hogy milyen jó értékes emberek vannak, milyen jó értékes írások, de vannak árnyoldalak is. Sok árnyoldal van, én egyet mindjárt fel is hoznék, nem olyan veszélyes, árnyoldal ez tulajdonképpen csak úgy, úgy érdekességnek veszem. Tulajdonképpen nem magától az oldaltól, tehát a oldal létrehozójától és szerkesztő, tehát tulajdonosan nem csak, hogy, hogy szokták ezt nevezni ilyenkor az oldal? Hát... Laptulajdonos. A lap tulajdonos, Laptulajdonos, vagy... Nem tudom. At függ, mi van mögött. Szóval persze. mindegy. Szóval nem a Virtus Admin, uh -huh. ugye? Uh -huh. Tól Igen, származik, Igen, hanem van. az olvasóktól. És ez az érdekes jelenség pedig az, hogy én elég sok receptet uh, teszek föl, természetesen vegetános recepteket, és... Sokszor van az, hogy. hát nem sokszor, bocsánat, inkább azt mondom, hogy volt már rá példa, hogy azt mondták, hogy hát miért eszek fölém mondjuk egy mexikói ételt, vagy indiai ételt, vagy ilyen vagy olyan ételt, amit nem én kísérleteztem ki, nem én csináltam, hiszen ez is plágium. És én. De te tetted meg. Igen, és íz és hát gondoltam, és örömmel ez megosztom. Igazság szerint az internetem való közüléshoz sokszor ennyi is elég, hogy ettem egy jó e, kaját, és ez volt a receptje, megosztom vele. Az az igazság, hogy amikor én ezeket föltöttem, nekem Isten látja a lelkem, soha az ami jutott az, hogy na most, hogy, hogy én ezzel kérkedjek, hogy én, én, én mert, mert, mert hát nyilvánvaló, hogyha főlekök egy mexikói, én most utóbbi időben úgy is írom, hogy népek konyhája mondjuk mexikó, és akkor ugyan a recept, nem, hogy az legyen, hogy na ez a boldogság mit tudom én milyen, hanem az, hogy miért szúrja a szemét embereknek, és most nem csak a recept, vagy általánosság, vagy ha bárki valamit ír, és valaki nem ért egyet, Miért szúrja vajon az emberek szemét a tévéleimitek szerint az, hogy valaki valamilyen értéket közvetít mások felé, úgy gondolván, hogy fontos, és tudja is azt, hogy sok ember van, aki ezeket olvassa, megnézi, és sok esetben számít is rá. Például az én esetemben ezek a receptek, meg egyéb dologok. Én tudom, mert itt tartok kapcsolatot nagyon sok emberrel, akik az ország, sőt határon kívül is laknak, ismerősök, már ország határon kívül, hogy örülnek és írnak privát levélben, hogy most ilyen recept is érdekéne, olyan is, sőt küldenek is, meg mit tudom, mert kik ismerik az oldalmat, láthatják, hogy van egy kezdő ismerősöm, aki a Hawaii-szigetekre, a is küldött receptet, ugye? Hogy, hogy ezt csinálta, és ilyen finom, azért jó, hogy hát, hát ezt is föltettem. És mégis vannak, akiknek szúrja a szemét ez, hogy ez is plágium, vagy mit tudom, most ez plágium egyáltalán. Meg a másik jelenség, hogy mi a véleményetek, hogy miért van az, hogy emberek nem tudják megállni azt, hogy kötekedjenek itt is. Miért nem olyan, mint a tévécsatorna? csatorna? nem tetszik, nem nézem. Meg lehet, hogy otthon az az ember, akit beleköt mindenkivel, a legnagyobb csöndben él, és nyúzik és itt éli ki magát. Meg lehet, hogy nem meri vállalni a véleményét névvel, de most itt ezen a NIK-néven ő aztán hősködik, és jól oda mondja. Van rá mód, hogy ezektől megszabaduljunk. Én nem nagyon éltem ezzel, mert úgy gondolom, hogy amit én írok, azt joga van bárkinek elolvasni, és véleményt is mondani. De ha az túllépi azt a határt, és ez a jó ízlés, és etikai normák, baradást jelent, akkor tegye. Legfeljebb vitatkozunk. Vagy megköszönöm, és próbálom magamévá tenni, hogy mitől látja úgy az én írásomat, ahogy. De van olyan, aki ezt lépi. Volt egy cikkem, ez a legjobb példará. Egy riport a Mentropiának készült. Az első egész alakos köztéri pápa szobor avatásra került sor. Én félig lengyel vagyok, egyrészt úgy kerültem oda, hogy a lengyel kisebbség volt az egyik állító, a másik pedig a, a kerület, akik felállították. Azóta sajnos ezt a szobrot kalapáccsal már meg is rongálták, gyönyörű pedig, hófehér márvány szobor, a beteg pápát ábrázolja. Erről írtam. Na hát nem tudjátok meg, hogy abból én uh, milyen vélemények jöttek. Rögtön vallásháború, és minden kerekedett, de miután trágárságig fajult a, a szöveg, ezért én letiltottam. Tehát oda akarok kiukadni, hogy én nem szeretek letiltani senkit, mégis megtettem ezzel az emberrel, kivételtettem, és ő most már nem tud hozzászólni. Pontozni tud, azt nem tudják a kedves hallgatók, hogy itt a Virtuson lehet nullától százig, és bizony nagyon sokszor megkapjuk a nullást. Csak azért, mert el se olvasta, csak ott hogy hát, árcson. Nekem az őszös versem, ami az egyik legjobb versem, 11 nullával, és nem tudom hány egyessel büszkélkedik. De az akedik. mit jelent? -e? Általában csak elolvasták és tovább ruhantak? Vagy? Nem is olvasták. Szerintem el olvasták. Nem. Vagy csak azért, hogy lekerül el, el olvasták, csak, csak hogy lekerüljön a címlapról. Na most itt a címlappal kapcsolatban visszatérek arra, hogy miért zavarja valakit az, hogy, hogy úgynevezett plágiumok mennek a címlapon. Hát azért zavar sokakat, mert, mert lenyomja. Tehát valaki magyar, feltesz magyar egy, verset, egy speciális dologról és öt perc múlva ami, le. Ami a, került a címre. hogy nem az egész internetre vonatkozik ez a virtusnak a sajátos működése. Igen, igen, itt igen. így van másút meg másút, és Persze. itt ezt befolyásolni lehet másút nem. Szerintem ebben ebbe nem kéne belemenni. Bár ez is egy nagyon érdekes, hogy vannak ilyen emberek. De az a jelenség, az, az szembetűnő, és azt, azt más is tapasztalja, ugye ezt nem tapasztalja kívülálló, hogy mi történik, Igen. hogy hát az anyázás az eléggé elterjedt a, az interneten, és különösen a fórumoknak a, a, a hangvétele minősítetetlen, és sok blognak is a hozzászólásai között nagyon sok a durva és öncélú megszólalás, amit legtöbbször nem szoktak kimoderálni, aminek nem tudom pontosan mi az oka, Vószínűleg azért, mert együtt, utána megunja a dolgkészítő, hogy most mindegyikkel most a... ott foglalkozzon. Mondjuk a Virtuson nincs lehetőség Igen. arra, hogy, hogy a nem szerző nem tudja befolyásolni, tudja. Nem, nem ah. tudja befolyásolni uh -huh. csak hogyha letiltja. De moderálást este. kérhetünk. Kérhetünk. És akkor az admin a törli például. törli. nem a szerző. nem szerző nem. Uh -huh. nem, nem, nem. Ez Nekem egy például egy, egy, egy engem rettenetesen is. sértő, uh -huh. ha ezt kértem a moderálást, és nem. Szóval nektek ott el kell viselni akkor a kritikát bármilyen al alpári, Ami a nem. saját magad blogján nem kell elviselni. Én a, Én el a, el igen. a kétszer töröltet. kértem moderálást, mert hát olyan jellegű volt. Az egyiket egyből törölték is, mert tényleg olyan volt. A másikat is törölték, de az admin visszaírt, hogy hát ugye nehéz meghatározni, hogy hol van az egyéni, saj, vagy egyéni vélemény nyilvánítás szabadsága a íráshoz bárkinek is. De ez tényleg az is annyira nem illet a képben, meg annyira durva volt, hogy azt is ö, törölted azért, megjegyezte, hogy hát nehéz a határhonalat meghúzni. Közben szeretettel üdvözlöm itt a stúdióba, Országbíró Zoltánt, aki a regionális közigazgatási civil főkoordinátor, és szintén a Virtussal kapcsolatban van itt, onnan ismerjük úgymond egymást. Röviden ezerek, lehet valami információt kapni ott a vi Virtusos életedről, meg ki vagy, mi vagy? Ugye természetesen hallgatás? én nagyon köszönöm a megkívást, hiszen én azt gondolom, hogy a közigazgatás és a civil szféra mindenféleképpen meg kell, hogy találja és meg kell, hogy fogja egymás kezét. Egyéb iránt se a parlamenten kívül, se a parlamenten belül eredmény nem tud elérni. Ugye azért kerülhetek én ide közétek, akkor megtisztelő a, a tegező viszony, azért kerülhetek ide közétek, mert egész egyszerűen a virtust, amikor a kollégáim a civilek, több civil szervezet felfedezte, akkor azonnal megláttuk benne azt a fajta lehetőséget, ami egy kicsit az értékközvetítés, az érdekérvényesítés és az értékteremtés irányába hat. Az az alapgondolat foglalkoztat nagyon régóta, hogy a Nyugat-Dunántő régiótát tehát Győrmoson-Sopron megye, Varsúzala megye regionális közigazgatási civil főkoordinátoraként, hogy hogyan lehet a szétszabdalt kicsit ilyen csákmáté várára emlékeztető civil társadalomba olyan folyósókat teremteni, amelyek akár közvetlenül a parlamentig, teljesen mindegy, hogy melyik párt frakció ajtajáig, elvezetnek, hiszen azt látjuk párhuzamosan, hogy egyfelől Csákmáté jellegű csoportosulások alakulnak ki, másfelől pedig létrejönnek olyan nagy civil... Én nem szeretem ezt a szót, és vissza kell, hogy utasítsam sokszor a szakpolitikába a használatát, amikor úgynevezett civil konzorciumokról beszélnek. Én úgy gondolom, hogy ami a gazdasági életbe érvényesülhet, azt jól látjuk a, a 2002-től a mai napig elterjedő időszak folyamán, hogy a gazdasági élet képleteit, fogalmait, formáit nem lehet letelepíteni a társadalmi életre. Ugyanezt gondolom hát ebben a pillanatban, hogy nem túl szerencsések azok a kicsit ilyen királyok a civil lakályok, írta az egyik kollégám nemrégiben egy cikke, tehát nem túl szerencsés az a helyzet, amikor úgymond kiválasztott civil szervezetek válnak tárgyaló partnereivé a különböző szaktárcáknak, és az értéket hordozó valódi mély művelésű civil kurázsit megjelenítő helyi civil szervezetek, hát egész egyszerűen hát nem találkoznak se a politikával, nem találkoznak se a szakpolitikával, se a hatóságokkal igazából. És Na, és az egyik és... csatorna az, amit ugye mi ezen a regionális közigazgatási civil koordináción keresztül közvetlenül próbálunk érdekérvényesítőként megnyitni a civilek részére. És ez hogy kapcsolódik a virtushoz? Hát azt hiszem, aki a parlament virtust olvasgatja, aki a magyar bíróságok virtust olvasgatja... Ezek a virtuson levő A virtuson külön, belül lévő. Valamik, a virtuson belül, ugye egy lapcsalád jött létre a, a civil kollégáimnak a működtetése révén, azzal a kiemelt céljal, hogy részben hasznos információkat telepítsenek erre az oldalra, és pusztán az önkifejezésen túl olyan hasznos, a civilek számára jól hasznosító információkhoz juttassák az olvasókat, amivel azt hiszem hatékonyabban végezhetik ők is a munkájukat. De ide kapcsolódik például a civil Magyarország virtus, a fogyasztóvédelem virtus, a kisebbség és migráció virtuós. Tehát én azt gondolom, hogy egy olyan lapcsalát települt... ezek, ezek, ezek az elnevezések is ugye nem ő, civil nem magán jellegűek itt az elnevezések, a cikkek, amik így fölkerülnek, azok mennyire hangvételükben mennyire illeszkednek ahhoz, amit mondjuk a célek maguk írnak. Nem tud, hivatalos-e hangvétel adott esetben, mondjuk egy fogyasztóvédelem? Az a nagy kérdés, oldaló. hogy azonosítjuk-e a bulvársajtót a civil sajtóval? Ha nem azonosítjuk, már pedig a mi célunk nem ez. Mi azt gondoljuk, hogy a civilek Kifejezetten képesek értékes a jelenlegi folyamatokhoz hozzászóló gondolatokat megfogalmazni. Például a kisebbség és migráció virtust egy a Győri Apácai Csele János karhoz kapcsolódó háttértársadalmi intézet, a KMSZ intézet munkatársai gondozzák és alakítják. Részben hallgatók, részben egyetemi oktatók. Ugyancsak hasonló példa a fogyasztóvédelemvirtus, ahol a, a Deák Ferenc jogi kargyörbe adja egyfajta hátrét a regionális fogyasztóvédelem módszert a keresztül. Tehát magyarul azt kell, hogy mondjam, hogy úgy gondolom, hogy az a civil léthez kapcsolódik, ha valaki nem pusztán csak az önkifejezéséről, illetve a saját személyes életéről, érzelmeiről gondolkodik, hanem esetleg ennél egy fokkal tágabbra is felemeli a fejét, bár hangsúlyozom is úgy gondolom, hogy a virtus egyik nagy értéke a magánélet, illetve a magánszféra, a hitélet és az ezzel kapcsolódó megnyilvánulások. Akkor hogy most jól értem, én jól értem. Ér, igazítsatok ki, hogy ilyen jól látom -e. akkor most hirtelen ennyibe, ahogy a kedves vendégünk itt megjött és elmondta az ő szerepét meg tevékenységét, akkor most hirtelen nekem adott, gondoltam, hogy van egy ilyen, ilyen, ilyen nagyon tudatos civil kezdeményezés, arra, hogy a virtust is egy szócsőnek használja a, a világ felé, illetve, bocsánat, hogy így mondom, lehet, hogy helytelen, itt vannak a kis privát emberek, akik a költészetükkel, vagy irodalmi, vagy bármilyen gondolatukkal, meg mások is léptek be a, a, a virtus területére. Hogy Ezt... ők is. Ők most például megkezdek. Ők is civilek messze menőkig, igen. Tehát azt gondolom, hogy a szócső, maga megfogalmazását finoman vissza kell gyújtasítsam, illetve a szólásszabadságát éljük, tehát ilyen módon igen. akár téve egy is használhatjuk. Valóban, tehát ha arra gondolunk, hogy különböző szakmai feladatokban önmagukat megélni kívánó civilek fogalmazzák meg a különböző gondolataikat magukról, a lakosságról, a különböző várható törvényekről, vagy például Janszlota megnyilatkozásairól. Tehát azt gondolom, hogy ilyen, ilyen mértékben mind a két esetben civilekről beszélünk. Az más kérdés, hogy adott esetben a költő a költészete révén és saját eszközrendszere révén nyilatkozik meg, és megint más kérdés, amikor esetleg szakmai információk mentén fogalmazza meg valaki az álláspontját vagy a véleményét. Hogyan biztosítják azt, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, ugye itt a plágium kérdése során az, hogy valaki olyasmit rak föl, amiben ami nem az ő, ő anyaga, hanem valami más, tehát magyarul másnak adja ki magát, mint aki. Hogy ebben az esetben a hitelességét itt nyilván itt most egy szakmai közlésről is van szó, a, a, amit mond, amit, amit végül is a civil közegben szeretne elmondani, ha jól értem. Egyszerűen azért, hogy eljusson oda, ahol el kéne jutnia, tulajdonképpen, hogy ne csak a szakmai szakértők egymással beszéljenek, és legyenek így elégedettek a szak szaklapokban, vagy nem tudom én milyen formokon, amiket szűkör olvas, hanem tényleg értse meg az ember is, hogy miről beszélnek, szők szóval, ugyanolyan emberek. A lényeg az, hogy hogyan tudják egy ilyen közegben ennek a hitelességét igazolni, nem is azt mondom, hogy biztosítani, biztosítva itt nincs semmi, hisz bárki bármilyen néven bejelentkezhet. Amennyiben a tartalmi hitelességre gondolunk, akkor ugye az tényeken alapuló közlések. A tényekhez kapcsolódó véleményformálások. Tehát olyan konferenciáról például, vagy olyan rendezvényről nem írunk, ahol nem biztosított tényekkel, dokumentációkat, tehát a Magyar Újságírás etikai szabályzatának megfelelően nem lenne közölhető az a tény. A szerkesztői oldalról, ha megnézik ezeket az oldalakat, akár a Parlament virtus lehet látni, hogy nem, tehát van egy két három Fix kollégánk, mondjuk így, akik folyamatosan hát ezekre az oldalakra írnak, de nagyon szívesen vesszük át a legkülönbözőbb oldalaknak a szerkesztőinek a közreadott, ugye Egy a fővirtus oldalnak. akik használnak, hanem a saját nevükön közölnek? Azt gondolom, hogy nem. Tehát azt gondolom, hogy nem, hanem ugye közé teszik a virtus oldalon a saját cikkállományukat, ez mint egy nagy halmazott jelen van. Ebből a, az adott oldal szerkesztő kollégájának azért a feladata az, hiszen is az ő felelőssége is, mint minden lap szerkesztőjének, hogy a maga érték szerint, hiszen azért ő a szerkesztő vagy a főszerkesztő, a maga érték szerint szerint mondjuk azt mondja, hogy az egyik költői oldalról vesz át verset, abban a robadban, oda illőnek, célszerűnek, tartalmában, hangulatában, érzelmi megfogalmazásában Tart. Tehát magyarul ezek az oldalak tulajdonképpen a virtus összes alkotójának az oldalai, azzal a jelentős különbséggel, hogy azért mondjuk úgy, hogy van hangadó hangadócikk, amelyeket ezeknek az oldalaknak a szerkesztői készítenek, de ugyanúgy beadják a közösbe. A mi oldalunkon a legritkább, tehát a magyar bíróságok virtus például ugyanúgy közreadja, bedobja a közösbe a cikkét, mondjuk a düledező bíróság épületekről, debreceni fotóval, ahol a folyósó meg van rogyva, és bárki beemelheti, mint ahogy a uh -huh. női lapvirtus és még jó páran tehát be is emelik megfelelő módon. Most egy pillanat, csak hogy a kedves hallgatóknak mindenkitek mondom, hogy most tisztázunk a kedves hallgatók számára, most a virtuson belül akkor itt hallottunk ország ilyen virtus. Most milyen virtus van még? Ti kit képviseltek? Vannak robotok. Robotok? Tehát először is, hogyha nem is, nincs De is saját virtus virtusod. Vagy? Én lótuszvirtus. Ezt virtus. a nevet választottam. Ö, én, én csak a saját nevemen, viszont, viszont ahol legfőképp szerkesztő vagyok, akkor már hadd beszéljek én. két szót én is, hogy a, az előhangvirtus, az, amit csak sajnos, mert mi Na, 12 kipróbálunk lépni ebből az internetes újságírásból a papírforma felé, és ezért egy erre létrehozott egyesületet, egyesületben írunk, és ennek megpróbáltunk a, a Virtuson is létrehozni egy uh, szintén kis virtust, az előhang csak uh, ott, ott olyan támadások értek bennünket, hogy levettük az anyagot. Akkor ezzel kapcsolatban kérdezem, hogy kinek milyen tapasztalat, mindenkihez szól a kérdés, kinek milyen tapasztalatot, volt, hogy valakit bevet mondjuk itt társzerkesztőnek, de idővel azt mondta 2 3 vagy x cikk után, hogy ez az ember, ez a írások, ez az eszmélyiség, amit ő képvisel, nem felel meg, és nem fogadom el többet, mint szerkesztő az én saját virtusomon. Volt ilyen tapasztalat? Nem. Én mindig alaposan megfontolom, hogy ki, kit választok szerkesztőmnek. És hogyha én van annyi emberismeretem, és a Jóisten duplán rakott belem, belém empátiát, az biztos, mert hogyha az első gondolatomra hallgatok, akkor az mindig nagyon jól sül el. Most ezeket az embereket, ha ha beválasztottam, mindig bejött, és ott már sok-sok szerkesztőm segíti, hogy ez a Virtus minél teljesebb és szebb legyen. Nem csalódtam senkiben. Sőt, barátságok, erről nem beszéltünk, de barátságok, élő barátságok alakultak, olyannyira, hogy Morcival például mi már egy közös műsoron túl vagyunk a Vagok intézetében, léptünk föl illatos szagos versekkel, és megyünk újabb helyekre. Zoli, Szerencsére nem. Én azt gondolom, hogy a civil élet, és ez a civil virtus újságírás, ez arról szól, hogy az ember az ösztöneire is hallgat. Azt gondolom, hogy maguk a cikkek, az írások, amiket a, a megszülnek az alkotóik, azok üzenetet hordoznak minden egyes esetben. Vagy érzelmi üzenetet, vagy tartalmi értelmi üzenetet, vagy mind a kettőt vegyesen. Az ösztöneire szoktam hallgatni, és a kollégáimat is erre kérem, eddig nem volt rossz tapasztatunk, jó igen. Mivel már nem nagyon sok időnk van sajnos, és egyre érdekesebb dolgok kerülnek itt a felszínre, azért még miatt még teljesen kimennénk az időből, szeretném, hogyha mindegyik, mindegyik elmondaná úgy igazából szívből, nem mint hogy eddig nem szívből mondta volna, hogy mit, mivel változott meg az élete, ha megváltozott, a virtus szereplés előtt, ha lehet -e szereplésnek nevezni, meg a mostani he Körülben helyzete. Olyan fél percbe próbáltak összefoglalni. Mert hogy mennyivel végül, lett hasznosabb, ugye, hogy beszélt, hogy kiakultak barátságok, mennyire lett hasznosabb emberileg, vagy más módon több az élete. Ha valaki megkérdezi, figyelj, mit ajánlanál, hova menjek az internetre olvasgatni, akkor mit mondan az ember neki, hogy miért, miért menjen ide például? Számomra a visszajelzés az, amit így megkapok, ugyanakkor sok-sok barátot szereztem, és ez nekem nagy érték. De az, hogy az minden írónak igénye, hogy tudja, hogy mit szólnak ahhoz, amit ő ír. És hogyha akár nyomtatott formában, akár a mentropiában is megjelenő cikkeimre, kevés a visszhang, tudom, hogy sokan olvasák és beszélgetünk róla, akkor kiderül, hogy látta, de igazán írott visszhangot csak itt a Virtuson kapok. Hát én, én kapok máshol is, tehát a saját oldalunkon is kapok, de az, az nem publikus uh, Már vízhang. Már hogy mit kapsz, vagy mit? Nem, nem, nem, nem, az nem mindenki számára olvasható vízhang. Viszont néha szükségem van az mellett is, hogy, hogy az előhangot csinálom, az mellett is szükség van erre, hogy, hogy ami nem irodalmi jellegű, a véleményemet valamiről valahol elmondhassam, és abban a Virtus az, az maradt partner. Tehát én kalandoztam közben több oldalon is, de mindig visszatértem valamilyen szinten a Virtushoz. Hát alapvetően a civil világ sokszínűségét érzi meg az ember a virtusban, minden szélsőségével együtt, másodszor pedig számomra egy kicsit karizmatikusabbá tette a küldetést és a hit a a lettel kapcsolatban. Rengeteg ember sors érkezik be külön az e-maileken levelekre. Hogy hogy írnak e, Külön el... privát is írnak. Igen, igen, e, tehát igen. A... Ezt én is ismer, mert nagyon sok levelet kapok privát. ilyen szempontból megerősítik azt, hogy bármennyire ugye a közpolitikában nehezen törik át a civilek megfelelő módon hogy írik el a megfelelő helyüket ahhoz, hogy a szavuk meg is hallgattassék a legkülönbözőbb ügyekbe. Szerintem a Virtus is ehhez segíti hozzá a civileket, hogy egy picit gondolkodhassanak ebbe az irányba és A mi oldalunkról tehát ezt erősítettem meg. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy eljöttek ide, és a kedves hallgatóknak is, hogy velünk voltak, és csak azzal szeretném befejezni, azzal kezdtem, hogy nekem fenntartásaim meg kétségeim voltak annak idején, amikor ez az egész internetes világ kinyílt, meg a Virtus is, ahogy, hogy lehetőség van bárkinek írni, de most az az érzésem nem csak most, tehát a műsorban, hanem általánosságban, hogy én nagyon örülök ennek, emberileg ennek az oldalnak, mert nagyon sok jó kapcsolatot, emberi kapcsolatot, baráti kapcsolatot tudtam kialakítani. Úgy érzem nagyon sok más távol levő Embernek tudtam bizonyos értekekben segíteni is, vagy a barátaim által az ők információikkal segíteni, és csak hát szeretettel tudom ajánlni mindenkinek, hogy van lehetőség, akkor nézze ezeket a oldalakat. Nagyon szépen köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk voltak, két hét múlva találkozunk a Viszonthallásra. können kein Legos Ding, Tiere sind genauso wertvoll wie du und ich. Tiere haben Seelen, Fühlen, Freude, Leid, brauchen Liebe, Schutz und Sicherheit. Darum esse ich sie. Darum esse ich sie nicht darum ich nicht darum ich nicht darum ich nicht darum ich sie Darum esse ich sie nicht. Darum ich sie nicht Darum esse ich sie nicht. Darum sie nicht. Darum nicht